pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și ucenicii lui îl întrebau ce înseamnă pilda aceasta, iar Iisus le-a zis, Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Fras creștini, Domnul nostru Iisus Hristos, a vorbit de multe ori în pilde despre împărăția cerului, cum vedem și în Sfânta Evanghelie de astăzi. El a luat asemănări de pe pământ ca ucenicii lui să le tâlcuiască și să descopere din aceste pilde minunate multe învățături pentru sufletele noastre. Pilda asemănătorului care s-a citit astăzi, este prima pildă pe care o spune Mântuitorul înaintea ucenicilor săi. Și totodată le-o și explică pe scurt. În această pildă ni se descopere marea taină a cuvântului lui Dumnezeu. Sămânța aceasta dumnezeiască poartă în sine lumina adevărului, și acest adevăr este singurul care ne poate ajuta la mântuire. Dar atât și de felul cum îl va primi omul în cugetul său, sau mai bine zis de mintea și inima omului în care cade cuvântul lui Dumnezeu, sămânța cerească. Sămânța este începutul fiecărei plante așa precum cuvântul lui Dumnezeu este începutul viețuirii creștine pentru fiecare om. Fără de sămânță, pământul rămâne sterb și pustiu, așa precum fără cuvântul lui Dumnezeu, inima omului este arpă, goală și pustie. Sămânța se încredințează oricărei categorii de pământ așa precum cuvântul lui Dumnezeu se adresează tuturor inimilor ascultătorilor, la toate neamurile pământului, la toate clasele sociale și la toate generații. Cuvântul lui Dumnezeu cel puternic îl găsim în Sfânta Scriptură, Sfânta Scriptură sau Biblia este Cartea Vieții, Constituția Împărăției Lui Dumnezeu, în care se cuprinde adevărul. Cuvântul cel bun, cuvântul credinței, cuvântul mântuirii, cuvântul vieții veșnice, cuvântul Domnului Hristos, cuvântul Lui Dumnezeu. Mare este puterea acestui cuvânt. Prin cuvântul lui Dumnezeu s-a creat lumea și tot prin cuvântul lui Dumnezeu se va judeca. Cuvântul Sfintei Scripturi are duh și viață, e viu și lucrător, are puterea de a îndrepta, de a renaște, Cuvântul lui Dumnezeu întărește în răbdare și mângâie în nădejde, luminează și învață și asigură viața veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu nu se învechește, are tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Pentru că vine de sus, de la cel veșnic, de la Dumnezeu prin insuflare. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Despre insuflarea dumnezeiască a cărților biblice avem multe temeiuri în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. În numeroasele expresii, așa zice Domnul, așa grăiește Domnul, sau fosta cuvântul Domnului către mine. Iar în Noul Testament, cercetați scripturile, zice Domnul Hristos, că ce acelea am mărturisesc despre mine. Sau în altă parte, vă rătăciți neștiind scripturile. Sfânta Scriptură este opera Duhului Sfânt, și Duhul Sfânt nu se poate contrazice. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, așa începe scrierea sa, La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Despre roadele învățăturilor biblice, ne vorbește Mântuitorul în parabola semănătorului de astăzi. Ele depind totdeauna de calitatea pământului inimii în care cad și de căldura și convingerea cu care se predică. Însă despre însemnătatea și valoarea Sfintei Scripturi ne vorbește Mântuitorul în parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Omul pătimaș, nefăsător de cele sfinte, nelegiuitul și necredinciosul, mai întâi de toate poftește să învieze cineva din morți, ca să creadă el în cuvântul lui Dumnezeu și să se pocăiască. Dar cine nu crede ce scrie în Sfânta Scriptură, nu va crede nici în cadavrele înviate ale morților. Dacă gândim mai adânc după adevăr, iată toți oamenii vin din cealaltă lume, noi, din lumea de dincolo de moarte și de materie, și nu-i crede, nu-i cred necredincioși și fiecare naștere este o minune, tot așa de mare și neînțeleasă, ca și minunea unei învieri din morți. Și atunci, cum vom crede pe un om înviat din morți, când nu credem nici pe cei vii? Sfânta Scriptură este mai mult decât învierea unui mort. E carte a vieții eterne. Cartea înțelepciunii lui Dumnezeu, averea cea mai scumpă a bisericii, cineva asemănat cu o farmacie, Sfânta Scriptură, din care putem lua tot felul de leacuri pentru orice boală, dar și o Cum au luat sectanții atâtea învățături greșite? și-au otrăvit sufletul în loc să-și-l tămăduia. Un alt creștin a asemănat-o cu o pădure în care știi cum să intri în ea, dar nu mai știi cum să ieși. Dar Sfânta Scriptură sau Biblia, cum îi se mai zice, e mai mult decât o farmacie sau decât o pădure. E ca și natura întreagă, e cartea deschisă a naturii cu grădini mănoase, cu văi și coline, cu dealuri și stânci, cu munți și cu flori, cu plante de tot felul, pomi roditori și toate frumusețile ideilor înalte și a virtuților morale. Prezența Evangheliei, în mijlocul bisericii, închipuie pe însuși Domnul nostru Iisus Hristos, care e cu noi până la sfârșitul veacurilor, așa cum a spus El. Cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie și din întreaga Biblie este sămânța pe care a aruncat-o în ogorul inimii noastre și pe întreaga fața pământului, Însuși Fiul Său, Iisus Hristos, fericiți sunt toți aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. O legendă veche ne spune că pe când zăcea Adam pe patul de moarte, a trimis pe Fiul Său sit la poarta raiului ca să-i aducă un rod din pomul vieții iar cheruvimul care era la poarta raiului i-a spus că nu are voie să dea nimănui roade din pomul vieții dar fiind mișcat de rugămintea nevinovată a copilului cheruvimul i-a dat câteva frunze din pomul vieții când i le a adus lui Adam și acesta a simțit miros din rai, i s-a luminat toată fața ca de o rază de nădeje și apoi a murit cu aceste mângâieri. Așa sunt și frazele Bibliei, frunzele din pomul vieții, care au un miros din rai din patria vieții celei adevărate și veșnice. Iată deci cu ce trebuie să ne hrănim, ca să avem viață într-un noi și să învieze sufletul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelie de astăzi ne-o lămurește însuși Domnul Hristos mai pe scurt și ne-a lăsat pe noi ca să cugetăm mai adânc la înțelesul ei și să dezvoltăm învățătura pe care o scoatem din trânsa. Căci de aceea a zis ucenicilor, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți în pilde. Explicarea acestei pilde este aceasta. Plugarul este cel ce propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu. El seamănă din destul în biserica acea sfântă a lui. O parte din această învățătură cade în sufletul unor oameni care nici măcar nu o bagă în seamă, ba chiar o disprețuiesc, și de aceea dispare cu totul din sufletul lor, repede. O altă învățătură cade în inima de piatră a unor oameni, care nu prinde nici rădăcini, dar să mai facă road. Altă învățătură cade în inima unor oameni a căror viață este plină de grijile lumești, iar sămânța Evangheliei rămâne fără niciun rod. Partea cea mai mică din această învățătură cade pe pământ bun, în suflete evlavioase care o primesc cu bucurie și o păstrează cu multă grijă, făcând roade într răbdare de mântuire. Care sunt acești oameni în care cuvântul lui Dumnezeu a căzut ca pe drum și păsările cerului au mâncat-o? Aceștia sunt cei care și-au bătătorit mintea și inima cu fel de fel de învățături lumești pământești. Oamenii care și-au cultivat capul cu învățăturile acestea, au învățat cum trebuie să facă să trăiască bine numai în lumea aceasta, să-și mulțumească numai trupul, dar sufletul lor se află ca într-o temniță întunecoasă. Capul lor se află plin de învățături de prin romane, de prin reviste și fel de fel de cărți poate o trăvitoare și nu se mai află niciun loc pentru cuvântul lui Dumnezeu în mintea lor. O mulțime de învățături greșite le-au îndreptat pașii multora spre pierzarea sufletului și a trupului lor. Dar pe cine mai reprezintă această cale, acest drum, sămânța care a căzut pe drum? Ea înfățișează oamenii cei stricați, care socotez viața aceasta ca o jucărie. Ei disprețuiesc învățăturile cele serioase și se dedau la tot felul de plăceri păcătoase. În zadar le-ar vorbi cineva de Dumnezeu și de legea cea sfântă sa și de soarta lor după moarte. Căci ei calcă în picioare acest cuvânt sfânt. Și în urma lor se trăște șarpele, Duhul Întunericului, care le răpește sămânța cea bună. Câți creștini de ai noștri care vin în biserică și aud cuvântul lui Dumnezeu, dar la unii le răpește ispita imediat sămânța. Chiar după ce ies din biserică nu mai știu nimic. Cuvântul lui Dumnezeu, nu rămâne în mintea și în inima lor, fiindcă au mintea împrăștiată și n-au reușit să ascundă sămânța dumnezeiască în inimă, să treacă repede de la minte la inimă. Aceasta înseamnă ce spune Mântuitorul, că a mâncat-o păsările, încă a găsit-o pe drum. Auți creștini reușesc să meargă până acasă cu învățăturile cuvântului Dumnezeu luate din biserică, numai în minte și ajungând acasă, povestindu-le celor ce n-au fost sau venind cineva în vizită pe la ei și vorbindu-le despre cuvântul lui Dumnezeu și acelora, acei oameni caută ori să-i contrazică, ori să-i disprețuiască râzând de ei, fiindcă aceia nu sunt vrednici de acest cuvânt al lui Dumnezeu și nu trebuie să li se vorbească pentru nevrednicia lor. Iar dacă li s-a vorbit, iată că s-a împlinit cuvântul Domnului tot din această pildă unde zice, că trecătorii au călcat sămânța în picioare. Oamenii, sămânța rămasă în drum este aceea învățătură care rămâne numai în minte. Dacă învățătura o punem în inimă, atunci cu adevărat am îngropat sămânța dumnezeiască în inima noastră. Și n-am mai putut să o răpească nici păsările și nici o calce oameni în picioare. Plugarul înțelept, are ca datorie lucrul acesta, ca sămânța să o ascundă cât trebuie în Pământ. Creștinul înțelept, trebuie să facă lucrul acesta, deși e cam lung drumul de la minte până la inimă. La inimă trebuie să ajungă cuvântul lui Dumnezeu. Altă parte de sămânță a căzut în loc pietros și dacă a răsărit, s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Aici închipuiesc pe oameni aceia care, auzind cuvântul lui Dumnezeu, îl primesc cu bucurie dar aceștia nu au rădăcini, adică sămânța n-a prins rădăcini, fiindcă nu a fost udată mereu. Noi știm că orice sămânță, orice plantă, dacă vrem să crească, trebuie să o udăm la timp. Udarea aceasta înseamnă lacrimile vărsate, la cântare și rugăciune, la predică și fapte bune și în diferite împrejurări duhovnicești, amintindu-ne mereu de ziua plecării și de ceasul judecății noastre. Oricât am fi de înflăcărați, trebuie să ținem seama că focul trebuie întreținut cu lemne ca să nu se stingă. De aceea trebuie să punem mereu și noi lemne pe foc, ca să avem lumină și căldură, să putem crește să sămânța dumnezeiască în ogorul inimii noastre. De aceea, cei care nu se hrănesc cu ce trebuie, nu prind rădăcini, iar ei cred numai până la o vreme, iar în ceasul ispitei se leapădă. Cuvântul lui Dumnezeu poate să răsară de multe ori în inimile oamenilor, dar fiind împietriți la inimă și din cauza lenevirii și trândăvirilor, această sămânță nu poate prinde rădăcini și nici nu se întărește în inima lor. Pentru aceasta în vreme de pace și de liniște, când nu au nicio ispită, sunt credincioși sau, mai bine zis, par a fi credincioși. Dar când vin ispitele și prigoanele și primejdiile, atunci se leapă de credința aceștia, care n-au rădăcini. Un mare rău au în inimile lor acei oameni care au inima pietrită, Pe ei nu-i mișcă nimic. Vin necazuri și supărări care mai de care mai grele. Le moare cineva din familie, le pleacă tata sau mama de lângă ei, dar inima lor împietrită parcă nu simte nimic. Orice s-ar întâmpla, ei stau cu bolovan în inimă și cuvântul lui Dumnezeu nu poate prinde rădăcini. O altă parte de sămânță a căzut între spini. Această categorie de oameni sunt cei ce aud cuvântul lui Dumnezeu, dar umblă sub povara grijilor, a bogățiilor și a plăcerilor vieții. De aceea se înnăbușesc și nu aduc groază. Sămânța aceasta a căzut între spini, a răsărit, a crescut, dar n-a adus road. Aceasta înseamnă că un om poate să ajungă să cunoască destul de bine credința în Dumnezeu, poate să știe cine este și de ce a venit Omul Hristos de sus la noi și cu toate acestea să fie departe sufletul lui de Dumnezeu, de mântuire. Sunt destui oameni care ascultă predicile și cazanile din biserici, dar totuși nu pun niciun preț pe această minunată învățătură. Și trăiesc departe de adevărul mântuirii. Câți nu vin și pe aici de ani de zile. Și totuși ei trăiesc ca și când n-au auzit niciodată nimic. Sunt unii. De unde vine răul acesta? Nu de la sămânță, ci de la pământ, adică de la inimă. Pământul inimilor a fost și este încă plin de spini. Păcatul este stăpân în această inimă. Patima, ca să ajungi în cer, și se cere o cunoștință o credință și o viață serioasă, potrivită cu credința. Viață plină de fapte bune. Ca să ajungi în iad, nai decât să te lași în voia patimilor, pornirilor inimitate și te pomenești într-o zi când va ieși sufletul în fundul iad. Spinii care erau ascunși și aveau rădăcini în pământ, au crescut odată cu grâul, ba chiar a luat-o înaintea grâului, sugându-i hrana. Iar mai târziu au ajuns să acopere grâul. I-au luat și lumina și aerul și astfel l-au înnăbușit și l-au făcut să nu aducă rod. Așa se întâmplă cu multe inimi. Cuvântul lui Dumnezeu nu pătrunde în ele, pentru că păcatul se află mai în adâncul inimii, mai la fundul inimii. Păcatul o ia însă înainte și crește până acolo când năbușe credința cu totul. Să vedem acum ce nume poartă aceste păcate care se află în fundul inimii cu rădăcini adânci. Ne le spune însuși Domnul Hristos astăzi. Grijile lumii acesteia, înșelăciunea bogățiilor, plăcerile vieții acesteia și multe alte pofte. O, câte griji nu-și fac oamenii! Unii se vaită de unele, alții de altele, și îngrijindu-se mereu de cele pământești ale trupului, uită cu desăvârșire de cele ale sufletului. De aceea mulți nu mai vin la biserică, nu se mai spovedesc, nu-și mai fac timp nici de rugăciune, nu mai au frică de Dumnezeu, nu mai gândesc la rai și la iad, ci mai frică le e că o muri de foame. Alți spini sunt înșelăciunea bogăției. Bogăția este înșelătoare, așa cum spune Domnul. Pentru că nu dă ceea ce așteaptă lumea de la ea. Merge vorba că cine are bani are de toate. Dar nu este așa. E drept că dacă ai bani, poți să faci rost de multe lucruri, dar nu de toate. Cu bani poți să cumperi de ale mâncării, dar nu poți cumpăra și pofta de mâncare. Poți să cumperi pat, salteile și perne moi, dar nu poți cumpăra și odihna somnului. Poți să ajungi să înveți multă cartă, poți să fii înconjurat de multe lucruri, dar nu și de bucuria de a le avea. Poți să-ți faci viața mai ușoară, dar pace? Pace s-ar putea să nu ai. Poți să-ți faci multe cunoștințe, dar nu și adevărații prieteni. Cu bani cumperi coaja lucrurilor, dar nu și miezul lor. Bogăția are cu ea și multe primejdii, mai ales primejdia că ucide credința. Când un credincios începe să se îmbogățească, să te rogi mai mult pentru el, fiindcă se găsește în mare primejdie. Un mare înțelept creștin avea o rugăciune a lui care așa zicea, Să nu-mi dai, Doamne, nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care întrebuiești, ca nu cumva în belșug să mă leped de tine și să zic cine este Domnul, sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Bogăția te ajută să duci un trai mai înleznit, e adevărat, dar tot ea dă putința împlinirii unor pofte păcătoase, să te îmbogățești în păcate. Băieții și fetele de la țară, când vin la oraș, sunt mai rușinoși, mai sfioși, mai așezați, mai cuminți. Cum ajuns să facă roz de bani, încep să cadă în stricăciuri. Bogăția n-ar fi rea și periculoasă dacă ar ști omul cum să o întrebuințeze. Dar tocmai aici e neștiința. Aici devine necredința. Căci mulți care s-au îmbogățit și au cumpărat case noi, mașini, și după aceea au pierdut credința, s-au zăpăcit și au pierdut mintea și au căzut în desfrânări și în toate păcatele mari. O vorbă bătrânească spune că bogăția este bună ca slugă, dar nu ca stăpân. Adică nu ia să poruncească omului să-l stăpânească, ci omul să-l stăpânească, punând-o în slujba lui Dumnezeu căci astfel făcând își face o în cer. Dar cea mai mare parte a oamenilor care se îmbogățesc, ajung ei robi ai averii și chiar ca niște hamale ai pământului, noaptea și ziua aleargă ca să se îmbogățească și mai mult. Nu se satură niciodată. Bogăția este înșelătoare fiindcă e cu neputință să nu se fie amestecat în ea furtul și înșelăciunea. Dintr-o sută de bogați, dacă ar zice cineva să ridice mâna în sus cine n-a făcut nicio nedreptate, nu știu de s-ar găsi 1%. Afară de aceasta trebuie să știm că bogăția ori te lasă când o pierzi, când ți-o ia sau ți-o fură, ori... Sigur, o lași când mori. Nimeni nu poate să ia cu el ceva. Dese va îndura alții să-i dea ceva și de poman. Alți spini sunt plăcerile vieții acesteia și multe alte pofte. De multă vreme lumea a început să se cam țină de niște obiceiuri rele și fiecare vârstă își are poftele și plăcerile ei. Aceste pofte și plăceri înnăbușe cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt mari piedici pentru primirea acestui cuvânt dumnezeiesc. Așa îmi povestea cineva, că mai la începutul venirii lor la biserică, nu auzeau și nu înțelegeau nimic din predici de-abia așteptau să se termine, să plece acasă. Sau să se oprească în cârcium, în restaurante și în alte locuri fără de folos. Tot timpul, spunea unii, cât stau în biserică, mă gândeam în alte locuri. Mă gândeam la cine știe ce mâncăruri, băuturi, mă gândeam la distracții. Îmi părea rău că n-am luat mai bine un bilet la film, la circ, îmi părea rău că am mai venit la biserică și de ce nu m-am dus eu în altă parte? Și dacă niște pofte ca acestea sunt niște piedici în calea mântuirii, câte piedici rele și câte pofte păcătoase nu ies omului în cale, întocmai ca niște spini care năbușe sămânța și de aceea nu poate să aducă roade. Și dacă acești spini nu sunt cunoscuți și înlăturați, năbușe credința. Și acești oameni rămân numai cu numele de creștini, așa cum sunt astăzi cei mai mulți. Numai numelele merg de creștini, dar faptele sunt păgânești. Cum și-ar putea închipui cineva că ar putea face roade despre mântuire. Dacă se toți țin mereu de chefuri, de băuturi, de muzică, că diavolul a avut grijă să-i învețe pe oameni și să-i facă să nu se mai sature cu lăcomie din toate poftele acestea păcătoase. Căci unii nu s-ar mai sătura de chefuri. La anunț chefuri, la botezuri, muzică și lăutari, la cununia civilă, băuturi și lăutari, la cununia religioasă, beții și lăutari, când taie moțul copiilor alte chefuri la onomastice muzică și jocuri, la zile de naștere tot petreceri și s-au obișnuit oamenii așa că și la mormântări și parastase fac tot un fel de petreceri între neamuri, ca în loc să se roage pentru cel răposat, fac glume proaste și râd de păcatele lui. Ce folos pot să aibă acești oameni decât pagubă mare sufletească? Iată cum spine aceștia au năpădit sămânța cuvântului Dumnezeiesc și de aceea nu-l mai pot auzi. Însă acești spine ai păcatelor au început să mai facă răni adânci în multe familii. Și în sufletul copiilor, majoritatea părinților se plâng cu lacrimi amare de copiilor. Copiii care au luat căi greșite și nu vor să mai știe de sfatul părintesc, trăiesc în mari păcate, departe de Dumnezeu și de Cuvântul Lui. Dar ce să mai vorbim de cei mici, când cei mai în vârstă și chiar bătrâni întâlnim cu astfel de buruieni crescute în inimile lor, că ce au îmbătrânit și ei, și buruienile cele rele. Fiindcă vin după a patra sau a cincea oară de căsătorie și caută tot să se mai căsătorească, la 60 și chiar 70-75 de ani. Nici acum n-au înțeles, nu vor înțelege niciodată credința aceștia. Însă spine aceștia ajung odată foarte dureroși. Atunci când vor fi întinși pe patul morții, atunci vor sta înfiți și spini în perna pe care omul își sprijinește capul. Ce chin și ce durere vor pricinui atunci aceste buruieni, aceste patimi, acești spini. A celor oameni care n-au avut urei să audă niciodată cuvântul lui Dumnezeu. Așa îmi povestea un creștin despre vecinul lui bătrân, că la a chemat când era pe patul morții dorind să-l vadă. Și cum se zbătea el în chinuri cu moartea, creștinul acesta ca să-l încurajeze îi zicea mereu, Ține-te bine, ține-te bine, nu te descuraja. ține-te bine. Atunci el zise, tocmai aceasta vreau să o fac, dar iată n-am de ce să mă țin, căci eu mi-am pus încredere în lucrurile pământești și în poftele trupești, dar acestea toate acum mă părăsesc. În zadar mai încerc acum să fac ceva. Căci toată viața mea n-am făcut nicio faptă bună. N-am venit nici la biserică, nu m-am îngrijit de suflet, am făcut voia trupului și a diavolului. Acum e prea târziu și nu mai pot face nimic. Și am murit în chinuri groaznice în fața celui creștin, strâmbându-se la vedeniile înfiorătoare căci demonii venise să ia sufletul, sufletul lui fără roade, fără pocăință și fără de iertare. De aceea, fras creștinii. să cercetăm fiecare adâncu sufletului nostru și să vedem ce fel de mărăcini, ce fel de bălării de buruieni se află în inima noastră. Dacă am avut vreodată spinii băuturilor, bețiilor, spinii fumatului, bruielile desprânării, bălăriile luxului, vrăjilor și descântecelor și alte feluri de patim și apucături rele, și dacă cu ajutorul lui Dumnezeu și credință, credința noastră le-am le zmuls și am lăsat să crească grâu cel curat, sămânța cuvântului lui Dumnezeu, Mare bine ne-am făcut sufletului nostru și am lucrat înțelepțește Că și cine dintre noi s-a înțepat vreodată din greșeală, intrând o astie în mână sau în mărăcine în picior și să le lase acolo, să nu le scoată? Cred că oricât de fără minte să fie cineva și n-ar suferi ca să le țină mult în picior sau în mână până nu le scoate afară. Sau cine se împiedică și cade, poate chiar în noroi, și nu se ridică să meargă mai înainte pe drum, stă acolo în noroi? Nu cred să fie atâta neînțelepciune în mintea omului. Așa să facem și cu păcatul, să nu-l putem suferi să-l scoatem afară prin spovedan, să turnăm pe râni apa cea vie a lacrimile care să izvorască din noi cu căință pentru păcatele săvârșite, să nu rămânem în ele, să ne ridicăm din cădere și să umblăm cu grijă ca să nu ni se mai întâmple să cădem în mărăcini și țepii puși de diavol pe cale și să nu sărim, să nu ieșim la lumină? Căci așa zice Sfinții părinți. a cădea în vreo greșeală este omenește, iar a ne ridica din păcate este îngerește. Dacă vom rupe mereu buruienile care caută iarăși să încolțească, și dacă ne vom hrăni cu cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Biserică, care este Maica noastră, ne vom face pământ bun, prielnic pentru a face roade. Și atunci vom fi fericiți și în lumea aceasta și în veșnicie. Cei care nu vor să țină legătura strânsă cu Sfânta Biserică, care este Maica noastră sufletească, și nu vin duminicile să se hrănească din masa cea bogată a învățăturilor dumnezeiești, acel suflet este căzut în a pierzării, în tocmai ca pruncul din pântecele mamei, care dacă îi se întrerupe legătura cu mama, moare. Așa este de importantă legătura dintre noi cu Sfânta Biserică. Pruncul din pântecele mamei moare dacă se rupe legătura cu ea și putrezește și îi ei. Așa și creștinul care nu ține legătura cu Sfânta Biserică, cu învățătura ei, cu slujbele ei, putrezește afară și tocmai lucrul acesta îl urmărește deavolul să-l facă pe om să rupă legătura cu mama, cu Sfânta Biserică, că știe sigur că putrezește acela, putrezește sufletul și trupul lui și nu se mai poate hrăni să vină la viață. După ce Domnul Hristos a spus pildă aceasta, a strigat tare, cine are urei de auzit să audă? Oare nu știa Domnul că toți au urechi? El însă a vorbit urechilor celor sufletești, ca să deschidem toți aceste urechi. Căci vai de cei ce nu vor auzi acum cât mai este timp, fiindcă la sfârșit va fi prea târziu și în iad, în zadar vor auzi. Să ne sună în urechi cuvintele Domnului. Și să luăm aminte să nu fim nici drum, nici piatră, nici spin și să fim un pământ bun, un pământ pentru sămânța aceasta curată și sfântă a Cuvântului Lui Dumnezeu, care ne aduce atâta binecuvântare sufletească și trupească, care ne poate face fericiți chiar pe lumea aceasta dacă împlinim voia Lui Dumnezeu. O, Cerescule semănător, unule născut, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Tu ești pâinea îngerilor, Tu ești hrana sufletelor celor ce flămânzesc după Tatăl, după împărăția cerească. la ce ți-ai vărsa sângele pentru răscumpărarea oilor tale, ca să ne aduni și să ne faci o turmă bisericital. bisericii tale, Caută din cer spre turma aceasta mică și să nu te depărtezi niciodată de noi. Duhul Tău cel Sfânt să lumineze mintea noastră și să se coboare în inimile noastre ca să ne învețe cele de folos. Seamănă de apururea sămânța cea Dumnezească în inimile noastre ca să nu pierim și fă să cadă numai pe pământ bun, ca să aducă rod în sutit spre slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.